Обикновена, талантлива и гениална любов. Бяхме на една братска вечер в града и една сестра запита за един заминал брат къде е сега. Там, дето си е бил винаги. Тук е бил на гости, а сега си е там, в отечеството. Този брат И е бил земна проекция на брат И горе. брат и никога не е бил на земята и вие също така. една сестра запита тези, които са били тук, познават ли се горе? които се обичат да. а които не се обичат и тук не се познават. В онзе свят имаш приятел и като му се разсърдиш, става невидим. В онзи свят срещаш някого, когато обичаш. Помислиш ли лошо за него, той изчезва от очите ти. При най-малко подозрение изчезвате един за друг. Стана дума за любовта. Учителя каза. В любовта няма никакво престъпление. В безлюбието – да. Ако снахата обича свекървата, последната никога не би дигала шум. Снахата и свекървата делят сина. Щом обичаш един човек, той се отваря пред теб. Една светлина се разкрива в него и ти виждаш един нов, красив свят. А щом не го обичаш – всичко е тъмно. Във всичко виждаш опакото. Щом дойдем до закона на любовта, не трябва да изискваме любов. Другите работи могат да се изискват, но щом дойдем до любовта, напълно сме свободни. Най-първо трябва да се проучи обикновената любов, после талантливата любов и гениалната любов трябва да се проучи любовта на младия, на възрастния и на стария. И след това ще дойдете до същинската любов. Първите три вида любов са предисловия на любовта. Нали Христос казва? Като не сте направили нещо на едного, не сте го направили и на мене. Всякога, когато обикнеш някого, да знаеш, че си обикнал Господа. Що му обичаш ближния си, той и да се мени, ти да не се мениш. Вие сте кандидати за любовта, едвам от сега нататък. В театъра една драма се резиграва за три часа, а вие искате тук на земята всичко изведнъж да стане. Този живот, който живеят хората, още не е реален. Като обичаш някого, ти вече способстваш за повдигането на човечеството. Всички хора, които обичат без да знаят, градят божественото здание. Любовта винаги гради. Няколко души, като се обичат, повдига се цялото човечество и цялото битие. Всички се ползват от това. Вие се радвайте, че сте в един доста красив свят. Има тъмни духове, които не могат да гледат хората да се обичат и се скъсват от яд. Те искат хората да се мразят и правят интриги. Когато дойде любовта, остави човека да си върви, не му давай никакви наставления. Какъв морал ще даваш на човека, който обича? Остави го. Като обикнем някой човек, ние се интересуваме от това, което сме вложили в него. Всеки човек влага в този, когато обича, от капитала си и иска капиталът му да не се губи, но това е чисто материална любов. Ти казваш, аз дадох всичкия си живот за него. Това не е още истинска любов. В любовта не влагай себе си, за да се мъчиш. Един от знаменитите виртуози в Италия дал цигулката си да я поправят. Той е седнал на един свободен стол. Майсторът разглобил инструмента на парчета. Като видял това, цигуларят припаднал, понеже бил вложил двойника си в цигулката. Там е всичката мъчнотия. Ти си обикнал някого и както този цигулар си вложил нещо от двойника си, тогава се беспокоиш. Унази любов, която не е истинска, размества двойника и тогава хората страдат. При истинската любов, двойникът не се размества. Някой път, като сънуваш нещо тревожно, можеш да се събудиш рязко. Двойникът може да не се намести и тогава целият ден си неразположен. Когато двойникът ти не е наместен правилно, ти си неразположен, раздразнен, пуснал си пояса си и търсиш повод да се караш. За да се намести двойникът правилно, сутринта, като станеш, ще се помолиш и ще си разположен. Защо човек трябва да се моли? Молитвата не е нищо друго, освен метод да се намести двойникът, за да можеш да възприемаш нещата правилно. Стана въпрос за думата Израил. Израил значи Израя излязал. Ра на египетски значи светлина. Раят е място на светлината. След това се заговориха други работи, учителя затвори очи и тихо произнесе – Господи. Другите му думи не дочуха.